Du befinner dig nu vid Sanda Ängar. Här låg för cirka tusen år sedan och längre tillbaka en forntida by. Med ett gravfält strax bortanför husen du ser till vänster. Undersökningar visar att boplatserna legat i anslutning till en vattenled som via dagens Norrviken och Edsviken anslutit sig vidare mot Östersjön. Byn hade alltså ett strategiskt läge. Det gjordes en stor utgrävning under början av 1990-talet och man fann då en stormannagård på den plats där man har idag byggt nya villor. Man har bland annat hittat resterna av ett långhus, nedre delen på en svärts Sölja och ett flertal mynt från romatiden. Fynden visar att platsen varit bebodd sedan länge. Det finns ju också en fornborg i närheten och höjden snett bakom dig till höger vid Edoberget. Undersökningarna här vid Sanda har betytt mycket för vår kunskap om hur bebyggelsen såg ut under forntiden. Från den här platsen kan man också direkt till höger i skogsdungen skymta Sandagård, vars nuvarande byggnad är från 1700-talet. Bakom där är Frästa bäcken, som kan sägas vara utflödet av den försvunna Älvsjön, som blev resultatet av bönderna i Frästa för mer än hundra år sedan ville skaffa sig ny åkermark. Ut med stråket finns flera dagvattendammar, bland annat den som kallas för Sista Stivens damm. På vintern stängs dammluckan och hela dalgången svämmar över och bildar en grund sjö, perfekt att åka skridskor på. På våren öppnas damluckan och landskapet förvandlas åter till betesmark. Syftet med dammarna är att så långt som möjligt fördröja vattnet innan det når Norrviken för att ta bort eventuella föroreningar i vattnet. Tack för att du lyssnade på denna ljudguide. Besök och lyssna gärna på de övriga ljudguiderna utmed upplevelsesstråket.